який є у підпорядкуванні Міністерства в справах спорту і культури всі написи російською та англійською мовами. Крім міністерської таблички біля входу, ніде ні слова по-українськи. На Хрещатику Ленін залізними очима спостерігає, що де діється. З аеропорту в Борисполі недавно позолотили статую Ленінові, що блищала в проміннях сонця. У Києві пройшлися... Буржуазно-більшовицькою дільницею Старокиївським районом Печерськ Тут жили і мабуть далі живуть Найвищі і найбагатші номенклатурники Куди ж їм подітись? В цьому районі відомі нові будівлі Жовтневий палац Тут також гарний будинок Спілки письменників України І будинок з химерами Чи будинок з привидами Прикрашений цементними химерами Скульптурами на даху Його спорудив український архітектор Владислав Городецький що перший показав і довів Які дива можна творити з цементу На цьому заробив мільйони Він збудував художній історичний музей Церкви і інші будівлі в Україні Та палац Шахові в Ірані, де й помер У цьому районі і один з найкращих Не найкращий Готель «Москва». Біля нього лежить, вигріваючись на теплому сонячному місці, зграї собак. Бездомні і полишені господарями собаки гуртуються в колективи біля готелів, де їх готують відходами. Вони теж достосувались до мафіозно-ринкової системи, бо з вишкіреними зубами і голосами відганяють небажаних псячих зайд. Така ж зграя собак примостилась біля готелю «Супутник». У Відниці ми ночували в готелі на вулиці Леніна. Їдучи на прогулянку в автобусі, хтось запитав, яка ситуація з українською мовою у школах. Наш гід, представник Міністерства у справах молоді і спорту, відповідаючи на запитання, просив вибачення, що недосконало володіє українською мовою, бо він росіянин. Сказав, вийшов указ президента про навчання в школах українською мовою. Але є великий спротив і труднощі. Іншими словами, мабуть, мало хто буде на той указ звертати увагу. Отже, хто ж тоді має скаржитись на дискримінацію? Гора з горою не зійдеться. Я не гора. І мій шкільний товариш Славко не гора. Тому зійшлися після 50 років на вулиці у Відниці. А було це так. «Наш побратим Володко процик з Америки стоїть із якимсь чоловіком. Коли я проходив біля них, зупинив мене і знайомить з незнайомцем. Почувши знайоме прізвище, я просто вигукнув. «Славко? Роман?» – запитав Славко спокійно, без здивування. «Що його може ще здивувати? Я жив один рік в його матері на станції, коли ходив до гімназії. Ми обидва пішли до дивізії». Він пройшов бої під бродами, потрапив у полон, пережив не одне кохання, включно з коханням дочки одного генерала у Сибіру, котре розбив генерал, коли довідався про цю любовну аферу, недвозначно погрожуючи Славкови пістолетом, якщо він не забуде його дочки назавжди. Коли Славка за Хрущова амністували, закінчив стоматологію і тепер працює в цьому фаху. Його дружина Аня, росіянка, лікарка, має своїх двоє дітей, молодший саме закінчив середню школу. Перегощали нас, влодка, влодкову сестру і мене, Славко, посвоячений з Володком, по-цісарськи. Сказавши, з деяким перебільшенням, ми почувались, немов на пирі, змальованому в Енеїді Котляревського чи на прийнятті стрелогії «Ост» у Ласа Самчука. Все-таки нарікала, що місячно заробляє тільки 60 тисяч купонів. І, як всі в Україні, відразу додала, це ж тільки 6 кілограмів ковбаси. Аня і син говорили російською мовою, а ми – українською. Коли згадали, що відвідали дім музей Пірогова, Славко сказав, який він врач Пірогов, Напевно, український пиріг. Аня не дуже погоджувалась із Славковим жартом. Кому потрібно наукової теорії і політичної практики зліття мов? Де добра воля, там і злагода. На щастя, Славкові сестри і брат опинилися у США. Він одного разу сам, а вдруге з дружиною Анею відвідали Америку, звідки вона привезла собі перуку, яку носить безперервно. Уже купили свою власну квартиру, мають дачу, автомобіль. Біда тільки з бензином. Вранці вийшла вся родина до автобуса попрощатися з нами. Вступивши до Переяслава Хмельницького по дорозі з Києва, ми швидку оглянули знаменитий музей «Просто неба» з життя українського народу із найдавніших часів. Тут реконструйовано житло стріпільської культури. Тут можна побачити куркульські двори, з доби перед Голодомором церкви одну розмалював сам Шевченко. У малому місті аж 19 музеїв, багато з них на славу перейнятої слави з часу підписання Переяславської угоди гетьманом Хмельницьким з Москвою. Тепер повинні Переяслав Хмельницький переназвати на Передаслав Хмельницький, де Хмельницький передав козацьку славу Москві сказав хтось, коли ми виїжджали з міста. У горах Карпатах. Івано-Франківськ гарне місто, чистеньке, загосподарене, як і вся область. Навіть у готелі Україна вже після першого привітання з обслугою ми почуваємося, як у себе вдома. Чергові на поверхах у фоє усміхнені, ввічливі, гарні, приємні, частують чаєм з великого самовара чекавою. Радять і дораджують з материнським теплом. Прибирають кожного дня і рушники змінюють кожного дня, як в Америці, а не в Україні. Люди привітні і люблять свою землю. Під готелем розговорилися з мешканцями.